Biografii, memorii. la lui Don Felix Lope de Vega Carpio, la Madrid, în strada Cervantes, numărul 16, stau pe scaunul său tapisat cu pluș albastru la masa sa de lucru. Lumina amurgului se sfâșie în crengile arborelui din fereastră și cade caldă, pâlpâitoare, pe filile groase ale uriașii cărți pe care am scos-o din raft. Pașnicul mi-a îngăduit să cercetez biblioteca și, iată, am ales la întâmplare dintre volumele de patristică și astrologie, geografie și zoologie, poezie și istorie, cronica celor trei ordine militare, Santiago, Calatrava și Alcântara, scrisă de Francisco Rades Andrade și tipărită la 1572. Răsfăiesc în reverie paginile grele ruginii, undeva pe aici, Printre cuvintele acestea, trufa și ce -și dezvăluia nevoie înțelesul, trebuie să fie și povestea satului care s-a răsculat împotriva feudalului tiran, omorându-l. s-a petrecut a Evea la 23 aprilie anul 1476. Satul există a Evea la 30 de km de Madrid, spre sud-vest. L-am vizitat, se numește și azi Ovehuna, fântâna turmelor, numai că acum e un târgușor și fiecare locuitor pretinde că se trage din răsculații de atunci. Ferdinand de Aragon și Isabela de Castilia, regii catolici, i-au iertat într-adevăr pe răzvrătiți, socotind că oricum comandorul pierit, Fernand Gomez de Guzman, le fusese dușman, n urmaș urmași, și deci moșia și bunurile puteau trece, odată cu regala iertare, în stăpânirea regalei case. Celebrul scriitor, geniul teatrului spaniol, cel mai prolific dramaturg din istoria literaturii universale, căci a scris peste 2000 de piese, pe deasupra și poeme, romane, memorii tratate de estetică și multe altele, cam 20 de milioane de versuri, a trecut într-o zi cu caleașca prin sat, își plimba poate vreuna din cele patru soții sau vreuna din cele cine știe câte iubite, să zicem pe actrița de uluitoare frumusețe, Micaela Luhan, care i-a dăruit cinci copii nelegitimi, și-a poposit la Han. A auzit poate povestea chiar din gura vreunui țăran, ori a vreunui localnic cu carte, care s-a lăudat și cu faptul că o cronică impunătoare reținuse și să vestit acea răzmeriță. Revenit în liniștită și răcoroasa în casă, Lope n-a pregetat să citească ce spunea cronica, și, cu ușurința extraordinară, care îi uimise pe contemporane, a scris drama direct în versuri clare, fluide, transparente, în intrigă bogată, cu ramificații, mutând acțiunea fără nicio constrângere de canon literar, când la curte, când pe malul unui râu, când la fereastra casei primarului, când în turnul fioros al castelului comandorului Gomez, trecând cu o încântătoare îndemânare de la o nuntă voioasă la o scenă de groază, de la un sentiment de triumf, la altul de deznădejde, de la un episod comic, la unul catastrofic, de la descrierea lașității nefericite, la explozia luminoasă a urii populare purificatoare. Iată de pildă scena aproape pastorală, de o veselie liniștită, a taifasului gureș al fetelor cu participarea șagalnică a flăcăilor. Și gata nu, nu trebuie să te încrezi în niciunul Uite ce spuneam eu Ce-i sfada asta? Frondozo, Mengo și Barildo Vin pe unță sfădindu-se de mama focului Să vin Nu, nu, nu Văd că nu de niciun ajutor, barețu. Iată-o la cu pascoala. Așa, ele vor pune capăt acestei neînțelege. Da, să le întrebăm. Și dacă vor fi de partea mea, fiecare din voi îmi va da simbria lui. Primiți? Eu primesc, Mego! Dar tu, dacă pierzi, ce dai? Dau praștia asta, care prețuiește pentru mine mai mult decât un hambar. Când sunt atacat, vezi bine. Dar tu, frandoză, primești? Desigur. E Dumnezeu se vabe în pază frumoase Doamne! <c nhi> <sus> Doamne. <fixi> <Dom 'le. guss> <fixi> doamne, from Da, da, voiam să fiu la modă. Ai lăsat asta. s era cu prin sarea Eu și Barildo am pus remășac împotriva lui Mango. bine, dar ce susține Mengo? Te un lucru de netegăduit, da? Da, ce spune? Că iubirea nu există. Am, de obicei, e un fel de suferință, Barildo. Ah, vedeți, vedeți, vedeți. rog, suferință sau Nerozie, ne dar fără iubire Nu s-ar putea păstra lumea exact Ne lămurește, ne lămurește, Eu spun că omul Nu poate să iubească pe altcineva Decât pe sine de le... Iartă-mă, date -nșel. Cum adică, minciună să fie căldura Cu care un bărbat iubește-o Sau animalul pe semenul a. lui așa e într-adevăr, bravo pascoar da? Eu numesc asta dragoste de sine a, Și nu dragoste a. Așa cum înțelegeți voi Că și la urma urmei ce e dragostea? Mm? Dor de frumusețe Vrei? Aha. Da. Și din ce pricină Dorește iubirea această frumusețe? Ca să obține ceea ce vrea? Uh -huh. ah, și asta nu înseamnă oare iubire de sine? Desigur, Mengo. Ah, <laughs> și oare nu pentru propria lui satisfacție caută omul să obține ceea ce vrea? Ba da. Ei, atunci nu există altă iubire decât aceea de care vorbesc, adică iubirea pe care o caut și-n voia căreia mă las pentru plăcerea mea. Nu. Ce <gătă -i> zice că era în vechime unul Platon Aha. care învăța pe oameni să iubească doar sufletul da, și da, virtutea ființei iubite. Da. Asta înseamnă să închizi dragostea în cără. Pascuala are Ce, nu, nu le mai cânta și tu un strună Pascuala? Hey, Mango, mengo, Mulțumește cerului că nu ți-a fost dat să iubești. Da? Tu iubești Laurencia? Da? Îmi iubesc cinstea Dumnezeu te va pedepsi cu gelozie oh. <laughs> Bine, bine, dar nu le-ați spus Cine a câștigat rămășat Pentru neînțelegerea voastră căutați alt judecător ah. Păi, Laurenția nu iubește Iar eu n-am experiență ah. <laughs> Dar numai decât pe scena senină Se aud acorduri neliniștite Într-o atmosferă de festivitate cam țeapănă și încordată, primarul satului și locuitorii îi oferă daruri comandorului întors din război. El însă nu e preocupat atât de cadouri cât de fetele satului și se pregătește să săvârșească primul abuz, acela cu care începe lanțul nelegiuirilor sale. Deși nu a fost în genere interesat de construcția unor tipuri centrale în piesele sale, Lope de Vega a construit totdeauna caractere robuste de oameni tari ce își duc până la capăt destinul în eroism sau în fără de legi în iubire sau în decădere așa cum erau desigur, oamenii a epocii sale renascentiste perioada unui fluviu de aur și a unui ocean de sânge vreme de mare înălțări și de cumplite prăbușiri a unor schimbări foarte rapide Iată-l așadar pe comandor, acceptând indiferent darurile modeste ale sătenilor și încercând a-și lua singur darurile care consideră că îi se cuvine. Să aud trompete, să aud trompete, sosește comandorul, hai fiți vesel, veseli, veseli. arătați-i dragostea, hai, hai pe satului, să cânte ceva în cinstea biruitorului, mai tare, mai tare, All oh, no. Vă mulțumesc pentru dragostea pe care mi-o arătați. Da. Stăpâne, satul nostru nu vă arată decât o parte din dragostea pe care vă datorează pentru ispravile voastre. Prin mine, primăria satului Fuente Ovehuna vă roagă și stăruie să primiți micile daruri pe care le aducem aici. Sunt, stăpâne, mai pline de dragoste și de flori. Decât de când Aduce darul de la picioarele seigneurului nostru. Da, da, da, da. Două vase de pământ ars și smălțuit. Da, da, da, da. Un cînc de boboci de gâscă. Priviți stăpâne cum furișindu-și capetele printre zăbrelele cotețului, cântă gloria voastră război. <laughs> 10 porcii de lapte. A, au pielea mai fină decât mănușa. 100 de perechi de claponi și găini. Au rămas văduri cu cocoșii din toate satele din prejuri. 12 burduhuri cu vin veni. Vă garantez, stăpâne, că dacă n-ar pe războinicii voștri cu vinul acesta chiar de-ar fi despuiați în toiul iernei, ar ști să apele o fortăreață mai bine chiar decât dacă ar avea arme oțelite. Darurile noastre sunt sărace, stăpâne. În aceste locuri nimeni nu are nici arme, nici cai, nici șei țesute cu aur, afară numai dacă nu sunteți de părere că supunerea și dragostea vasarilor voștri e tot atât de prețioasă ca și aurul. Urările noastre se îndreaptă către voi și familia voastră. Vă sunt foarte recunoscător, primarule. Puteți pleca, puteți pleca. Acum odihniți-vă, stăpâne, și fiți binevenit. Bine, bine. Mergeți cu Dumnezeu. Haide, haide, haide, vedeți-vă de drum. Vedeți-vă de drum, oameni buni. Cântăreți, cântăreți încă o dată refrenul. Ești de să ne punți ridicol, să nu plece. Atunci, pace. Da. Hei, mai dau! <laughs> stai, stai, stai, stai! Da. Au venit, ce, ce vrei? O Vreau să-ți vorbească și. Apropiați-vă! Da. Zilele trecute mai disprețuite. <laughs> Vorbește cu tine, Pascuala! Cu mine! <laughs> Vorbesc cu tine, sălbăticiune frumoase! <laughs> și cu cealaltă ciobăniță. <laughs> nu sunteți voi, ale mele? Vă <laughs> Dar nu pentru orice Nu vreți să intrați în casă? Înăuntru sunt bărbați Hai, haide, nu vă fie teamă Dacă ar mai intra și tata și vreunul din oamenii din sat Am putea intra și noi Intrați, că vrea să vă arate prada de război Nu, nu Morturio, vreți să intre și pe urmă închizușa? Mai gândiți-vă, eu vă aștept înăuntru Hai, hai, hai, hai Nu ne mă lasă l să trecem doresc Și voi faceți parte din darurile satului Dă-mi drum Lasă-mă în pace La furisita de la Orențe M-a lovit mai strașnic ca un bărbat Și eu ca prostul când te-am auzit stricând I-am dat drumul celeilalte Să vezi acum ce o să ne mai înjure Când o vedea Că am venit fără femeie of, of, Fortunio! De, cine slujește la stăpân se angajează la orice mm. Iar dacă vrei să trăiești liniștit, trebuie sau să înduri Sau să schimbi meseria istoricul literar spaniol Marcelino Menéndez y si Pelayo, care rămâne cel mai profund analist al operii lui Lope de Vega, și Americo Castro, autorul unui studiu amplu asupra piesei pe care o discutăm, sunt de părere că dramaturgul cel din tâi a examinat sentimentul onoarei atât de tipic iberic, nu numai la nobil, ci și la țărani, care și apără cinstea cu cea mai înaltă cutezanță. Aici e desigur un timbru caracteristic literaturii renascentiste din toate țările, el având însă o rezonanță particulară în dramaturgia spaniolă, conferind teatrului, în orice caz mai mult decât poeziei lirice, de exemplu, sau romanului, ori epopeii, un pronunțat caracter democratic. Piesele lui Lope, categorisite de un alt reputat istoric-literar al peninsului, Angel Valbuena Prat, în capitolul Drame țărănești, Adică această fuente, o vehună, precum și cel mai bun judecătorii regele, sau peribaniez și comandorul din Ocania, ori alcaldele din Zalamea, sunt totodată drame ale onoarei țărănești de nobili cu moravuri de tracate. Drame ce se soldează cu sângeroase și drepte răzbunări. Dar, deși de fiecare dată, intrigată de inventivă și dinamică, debutează cu o încercare de înjosire a unei femei, și deci cu un conflict personal acut, întrucât într-o piesă un nobil răpește logodnica unui setean, în alta încearcă să-i siluiască soția, în a treia îi bagiocorește tânăra nevastă, în a patra fica, subiectele nu rămân cantonate într-un plan individual, ci se amplifică dobândind grandioase dimensiuni sociale căci pedepsirea radicală a celui ce încalcă onoarea țărănească se face pentru un îndemn la răzvrătire și apoi prin răzcoală generală deschisă. Țăranul nu are dreptul să dueleze cu stăpânul său, iar sub raport legal e neputincios în fața lui, deoarece în indiferent care proces este parte, seniorul îi e deopotrivă țăranului și judecător și executor al sentinței. De altvinter, ciocnirile personale ajung iute să scoată la iveală abuzurile și crimele săvârșite de feudal împotriva întregii comunități vasale, răzbunarea personală crescând astfel iute și cu multiple motivații la proporțiile unei vindicte populare generalizate împotriva sistemului de relații. Angel Valbuena Prat a numit tendința aceasta a celebrului scritor popularism și-a legat-o de cuprinzătoarea cunoașterea realităților spaniole de către artist. Lope avea o înclinație specială, aș spune chiar un fel de tandreță față de țăran, căruia îi conferea toate calitățile unui om adevărat și nu odată țărâncuței istețe își băteau joc de nobil fanfaroni, după cum țăran vitești dădeau pilde de sublim, și îi celebra chiar și în lucrările sale lirice. Baladele, spunea, se zămislesc semănând griul. Viața sa multoasă de soldat, student, secretar al proprietarilor unor imense latifundii, autor rătăcitor în compania trupelor teatrale, călugăr, l-a făcut să cunoască în profunzime toate mediile sociale și natura stratificării acestora, să descopere cu încântare virtuțele remarcabile ale oamenilor simple. Din această cunoaștere multiplă, ca și de recursul la evenimente fundamentale din viața patrei sale, S-a alimentat necontenit specificitatea națională atât de pătrunzătoare a operii. Așadar, conflictul din Fuente-Ovehuna se deschide cu o coliziune de ordinul cel mai personal. Flăcăul frondoso se vede silit să-și apere iubita, dând dovadă de curaj și istețime împotriva verosului stăpân. Din cauza ta nu am putut să termin de spălat rufele De teamă să nu ne vadă lumea împreună De asta am și venit aici la râu Știi că toți ne vorbesc Nu e băiat și nu e fată în tot ținutul Care să nu spune că suntem sortiți unul pentru celălalt Așa și e, Laurenția <laughs> Ba chiar toți așteaptă ca Siamuro Paracelserul Să anunțe din strană logodna noastră Dar pe cât de adevărat e că Eu îți doresc să ai vara hambarele pline de griu auriu și, toamna, cramele pline de must, tot atât de adevărat, e că nici prin cap nu-mi trece să mă mărit cu tine. Cum? Așa mă răsplătești când știi că eu nu doresc altceva decât să fiu soțul tău, Laurenția. Nu spun decât adevărul. Altfel nu știu să vorbesc. Nu mai beau, nu mai dorm, nu mai mănânc, gândindu-mă la tine. Dar e ori cu putință ca un chip atât de îngeresc să ascund asemenea cruzime? Înțelege, Laurenția. Tu pentru mine ești viața și vreau să trăiesc întotdeauna lângă tine Frondor. După cine vom cununa Da, vorbește cu tata Pentru că, deși nu te iubesc încă, s-ar putea să-mi placă. Laurenția <fie> Se apropie cineva E comandorul Vine de la bunătoare E cu arbaleta pe da. ascunde te în dupișul de colo pe de <fie> Ah, nu e neplăcut să mergi pe urmele unui cer fricos Și să dai de o fată frumoasă? M-am odihnit puțin, fiindcă spălasem câteva rufe <laughs> Cu îngăduința voastră mă voi întoarce asa Acest dispreț țărănesc frumoasă, Laurenția Strică grația care ți-a dorit-o cerul Și în felul acesta te prefaci în monstru Dar dacă în alte dăți... Ai putut fugi de rugămințile mele pline de dragoste. Acum, noaptea, prietenă tainică și singuratică, nu ți-ingăduie ca dintre toate femeile doar tu să fii atât de trufașă încât să ferești fața ta de acela care ți este stăpân. Înălțimea voastră e deprinsă cu muierile care se prind lesne în mrejile pe care le-mi Eu însă nu sunt dintre acelea. Așa că vă puteți duce liniști după cerul. <laughs> Dacă n-aș vedea crucea pe care o purtați pe pieptarul tunicii de comandor, v-aș lua drept diavolul. Atât de mult mă tem de dumneavoastră. Ce răspuns obraznic! Bine, îmi voi lepăda arbaleta. Și fiindcă văd că nu te mulțumești cu vorbe, am să-ți scot unii din cap cu forța. Nu, nu vă apropiați de mine! hai de numiți-ne împotrivii! Lasă-mă! Ai sprăvește cu mofturile! Lasă-mă! Suntem lasă singuri, nu se fie frică! Nu, bine, comandor! Acum. lasă fata în pace! Lasă-o în pace, fiindcă altfel poți fi sigur că pieptul tău va deveni ținta furiei mele! Fugi, Laurenția! La fugi jos! bagă de seama, ce faci! Hai, săraloile! Lasă armele din mână! Ia seama, stăpâne! Dacă-ți întregați, te omor! Acum, fata a fugit! Lasă jos! Lasă jos o Să n-ai spurcat! Nu, zău! Ca să mă poți ucide după aceea! Iubirea e surdă și în clipa în care își cunoaște puterea, nu mai ascultă de nimeni! Trebuie oare ca un om atât de viteas ca mine să tremure în fața unui săran? Haide! Haide! Trage-me, Trage! Dar vezi, o bine! Că de nu uit că sunt cavaler și strig după ajutor! Nu-ți fie teamă! N-am să trag! Arbaleta însă o iau cu mine, fiindcă sunt țilit să mă apăr viața. A ce întâmplare, caragioasă! Bestemat să fie nebunul care își părăsește propria lui armă! Dar voi ști să mă răspun pentru primejdia prin care am trecut și pentru ușina îndurată. Îl voi strivi! Îl voi strivi! Cu o maestrie excepțională, autorul transgresează însă coliziunea personală în cea socială, căci Fernand Gomez nu e acum substăpânirea doar a unui simplu capriciu, nu e la primul abuz și nu abuzează de puterea sa numai în plan erotic. Lacom și fără judecată în beția puterii sale, grosolan și răutăcios, el nesocotește elementarele cerințe ale cinstei, chiar și rudimentele de legi ori obiceiuri păstrate, care reglementează cât de cât raporturile între seniori și supușii săi. Supușii, dar nu sclavii săi. Dumnezeu să aibă în pază pe oamenii cum să cade. Stăpântul! Nu, nu, nu, nu vă sculați, nu, nu vă sculați. voastră să ia loc ca de obicei. Noi vom sta foarte bine și în picioare A, da. Luați loc, să stăm puțin de vorbă V-a plăcut ogarul pe care vi l-am trimis? Primarule, acești servitorei miei, Flores și Ortunio Au rămas înmărmuriți de iuțeala lui E un animal cu totul deosebit S-ar putea ține după un rău făcător sau după un laș Care ar lua o lagoană Aș vrea ca în clipa asta Să-l pui pe urmele unei iepuroaice care îmi scapă mereu din mână Nu așteptăm decât porunca voastră Unde e iepuroaica? Iepuroaica e fica ta Fica mea? Da Și vi se pare că Laurenția poate deveni prada voastră? Tocenește-o, primarule Și pentru care pricină? Pentru că a început să mă prigisească mm. Există în schimb aici în sat o femeie O adevărată femeie Nevasta uneia care locuiește pe aici prin piață Și care din prima clipă m-a luat în seamă Rău a făcut și vorba voastră, stăpâne N-ar trebui să fie aceea unui desfrânat ha! Ce țăran sfătos, Flores Vei să citească politica lui Aristotene <laughs> Stăpâne Ținutul vrea să trăiască sub proteguirea onoarei voastre, dar băgați de seamă, la Fuenteovehuna se află persoane demne de respect. Cum oameni buni am spus ceva care va a putut jigni? Tot ce a spus e nedrept. Ce săran Bine Binecuvântat e orașul unde oamenii de seamă nu găsesc pe nimeni să le îngrădească dorințele și capriciile. La oraș, bărbații ne sunt recunoscători dacă ne ținem după nevestele lor. Nu-i adevărat! Nu-i adevărat! Încercați cu aceste cuvinte să ne înșelați! Deci M-am săturat! Haide! Gărați-vă de aici! nu ne spuneți asta să pune! Plecați repede din piață! Oh. Să nu mai rămâne nimeni aici! Ce n-ați auzit? Haide, vedeți vă de oh. Plecăm, plecăm! Dar nu așa, cu fruntea sus! Și nu toți la unaltă. Fiecare să se ducă singur la casa lui! Stăpâne, vă conjur să vă liniștiți! Hai pe casă voiau să țină sfat în lipsa mea! Cinci cinstea lor! Mă mir că am răbdat atâta Nu știu să-și ascundă gândurile stăpâne Dar a, nici voi nu vă stăpâni sentimentele Hă, Au pretenția de a-mi Și țără noi acela de ieri seară nu. Trebuia oare să-mi paleta Nu Și să rămână nepedepsit pentru trofia lui? Nu. nu aveți nicio grijă, stăpâni Nă unde o fi acel blestema de frondozor? Iar în la să se învârtească de aici Un copilandru Care ia drept țintă cu arpaleta uh -huh. Șeptul cavaler De spada căruia tremură Cordova și Grenada E sfârșitul lumii, Flores. Am ascuns tuturor întâmplarea pentru că altminte în două ceasuri aș fi trecut prin sabie tot satul. Dar până în clipa în care mi se va ivi prilejul, îmi voi stăpâni dorința de răzbunare, ținând-o în frâul chipzuinței. E foarte Eu... cominte așa. S-a observat, nu dată că în tehnica artistică, Lope de Vega a urmărit ineditul continuu, dând o mare varietate scenelor. Temperamentul artistic uimitor al dramaturgului impune un ritm frenetic acțiunii. Cultura sa literară, teatrală, plastică, desăvârșită a cunoașterea gustului public, fantezia spumoasă determină succesiunea episoadelor însă și evocatoare, și ridică pe trepte de interes mereu mai înalte povestirea și tensiunea. În manifestul său care a făcut multă vâlvă în epocă, Arta nouă de a face comedii în timpurile noastre, Lope de Vega vorbește și despre metoda sa specifică. În actul cel din tăi pune problema și încurcă întâmplările în al doilea, ca până la jumătate din al treilea să nu înțeleagă nimeni ce se întâmplă. Stilul e, într-o bună măsură, tipic baroc, dar mulțimea întâmplărilor și alternanțele lor iuț, excesul de culoare, nu întunecă transparența. Pe scenă, adaugă autorul, trebuie să se petreacă numai lucruri verosimile. Scriitorul elaborează cu o ușurință care i-a înspăimântat pe contemporani. Putea să versifice cu atare facilitate încât, după cum povestește cel mai bun biograf al său, Montalban, la trei ani, când nu știa încă să scrie, își dăruia mâncarea pe furiș frațelor mai mari pentru ca aceștia să-i transcrie versurile cele rostea. Termina o piesă în trei acte și o mulțime de tablouri uneori în doar câteva zile, fără să se repete, fără să obosească, fără să scadă gradul de dramatism ori lirism. Iar precipitarea peripețiilor e făcută și ea totdeauna cu un crescendo savant. Iată, ca să ne reîntoarcem în satul Fântâna Turmelor, cum încordarea creată din nesăbuințele comandorului mai cată încă a fi rezolvată de țărani prin recursul la favoarea legii. Laurenția și Frondoso hotărăs să se căsătorească și părinții nu pot fi decât bucuroși, presupunând ei printre altele și că sfânta legătura căsnicii va fi o pavăză împotriva lui Gomez. Sunt frondozo. Și cum îndrăznești să vin Frondozo? Nu știi ce te amenință? Am venit, am venit să-ți dau o dovadă de plină de iubirea mea Din ascunzișul meu am văzut că Fernando Gomez și soldații lui au plecat Și gândindu-mă la tine am prins curaj La adăpostul nopții am venit să te văd la Orensia Să aflu dacă trăiești și tu cu gândul la mine Și dacă credința mea te face să mă prețuiești Acum, într-adevăr, tot satul ne leagă pe unul de celălalt Și se minunează că, că nu ne căsătorim, Laurenția Ție și satului întreg Vă răspund că vom face nunta Laurenția, Laurenția Lasă-mă să-ți mulțumesc pentru darul pe care mi-l faci Din clipa asta începe pentru mine o altă viață Frontoso. dacă vrei ca totul să se termine cu bine vorbiște cu tata, de altfel... Uite-l că vine împreună cu unchiul meu, Alonso! Da, îi voi vorbi! Așteaptă clipa cea mai potrivită! Da, dar tatăl tău pare supărat. Deocamdată o să stau ascuns aici, în umbră. Te las, Frondozo Dar sunt sigură că nunta noastră se va încheia închis fericit! Laurenția! Nu, nu, nu! Tocmai cum îți spun, Alonso! Felul zot de a se purta i-au făcut pe toți să fie de mânie! Un desfrânat, da. un neleciuit Oh, în curând Spania va asculta delegiuiri noi E adevărat că marile maestru Telesiron a cucerit pentru câtva timp cetatea Ciudad real Dar iată că lucrurile se întorc acum împotriva lui Pare că va fi înfrânt în cele din urmă cu tot ajutorul pe care îl dă comandorul mm, Pentru Hyacinta va fi totuși prea târziu ce rombare. Era o fată atât de cinstită. Da, da. Pe urmă, l a obiciuit pe Mengo. Nu-l vinicit. Mai vrei să știu una? Este babie? Se spune că nici femeia lui Pedro Redondo n-a avut o soartă mai bună. Ah! ce cineva plăcea. Și mie, mi se pare. Atras cu la ce vorbeam, da, da, da. Stai eu, cine acolo? Eu! Eu! Eu care aștept îngăduința dumneavoastră e, Tu ești frondozo da. Pentru a intra în casa mea, tu n-ai nevoie să ceri îngăduință frondozo Știi doar că te iubesc ca pe copilul da, meu Dar știu și tocmai de aceea îndrăznesc să vă cer o favoare ce? Îl cunoașteți pe tata Dar cine nu cunoaște pe Juan Rojo înfuient o vehună. Dar ce s-a întâmplat copilul meu? Aș vrea... Văzând dragostea ce mi-o purtați, să devin soțul Orenții de care sunt îndrăgostit. Iertați-mi, iertați-mi nerăbdarea de-a vă ceri, eu însumi mâna Orenții, fără a mai aștepta să o facă după cum e obiceiul tatăl meu. Frondozo, frondozo, sosești la timp și îmi lungești viața luându-mă o de pe inimă. Îți mulțumesc, fiul pentru dragostea pe care mi-o porți. Acum cinstea casei mele va fi la adăpost. Abuzul însă nu cunoaște legi și, bineînțeles, nici măsură. Înfrânt pe câmpul unui război nedrept, comandorul se întoarce și mai îndârjit în sat, procedând ca un tiran mereu cu acea nesocotință ce va răscoli adânc mânia populară. Ce aici? Sărbarea să-nceteze se pe dată! Sărbarea asta nu e o glumă, stăpâne! Nimeni nu mai mișcă! Flores! Ortonio, prindeți il l pe țărănoiul de colo. Frontozo! Pregați-l! Nu no te zbată lasă să te aresteze, băiaturile. Vrei deci să mă ucidă, tată! Și pentru ce te-ar ucide? Eu nu sunt dintre acei care trimit pe cineva la moarte fără a fi vinovat. Dacă îi se va găsi vreo vină, acești soldați care sunt cu mine îl vor ucide. Poruncesc să fie dus în temniță. Și chiar tatăl său să-i fie judecător. Sferește-te, stăpâne! faci un păcat! El se căsătorește astăzi! Om? Hm. Și ce însemnătate poate avea pentru mine căsătoria lui? Eu are singurul bărbat din sat, Pascuala. Dacă v-a jignit, iertați-l, dat fiind rangul vostru. Faptul nu mă privește numai pe mine, Pascuala. El a păcătuit față de întregul Ordin de Calatrava. A fost insultat un cavaler al acestui Ordin. Trebuie să-l pedepsesc pentru a da un exemplu și altora. În câteva zile se va înălța pentru el o spânzurătoare? Să se știe că într-o seară a avut îndrăzneala să-și îndrepte arbaleta spre pieptul marului comandor de Calatrava. Dat fiind că am devenit socrul lui, cred că pot să iau apărarea și să spun că nu e un lucru de neînțeles, că un om îndrăgostit se mânie pentru asemenea pricină împotriva voastră. Asta e. Dacă voi ați voi să-i răpiți femeia, găsiți ciudat că el a voit să se apere? Că îți lipsește o doagă, primarule! Ești un prost! Săpâne, voi m-ați făcut primar. Nici nu m-am gândit să-i femeia. De vreme ce pe atunci el nu era încălsurat. Ba da, ba da ați brut? A. Și cu asta destul. În Castilea se alcătuiesc acum legiuieri noi, menite să îndrepte toate încălcările. Și rău vor face regii dacă, după ce se vor fi odihnit de război, vor mai îndura în orașele și satele noastre, tiran, numai prin faptul că poartă pe pieptar... O curce atât de mare. Flores, Ortonio, luați baston de primar. Luați-l, stăpâne, nu-i nicio supărare. Cu bastonul acesta îl voi bate ca pe un cal <fie> Suntești stăpâni. Na. s ar zici că trebuie Na. să îndurri. Nu! Să bată un bătrân! Nu vești, pentru că e tatăl meu! E porumbița asta trânge afară! Nu! No. Ureți ce soldat, o păzească? Nu! No, o să vă -o pe toți rânduia ăla! Pe toți no. stăpânii! Pe s-a no. da, schimbat în mormântare. Uh, diavolul a adus tocmai astăzi. Şi nu e niciun bărbat printre noi în stare să vorbească. Eu sunt plin de lovituri. Se mai pot vedea vânătajele și urmele de bice. Să-și mai primești viească și alții viața înfruntându-l. Vom vorbi, Barido. Toți trebuie să vorbim. Tot satul! În acest moment de incertitudine și teribilă apăsare. Lope de Vega folosește o grandioasă lovitură de teatru, apariția furtunoasă la adunarea bărbaților a Laurenții, scăpată nu se știe cum, dar într-o stare groaznică din castelul lui Gomez. Dramaturgul a folosit informația reală din cronica istorică a participării femeilor la răscoala din fuente ovehuna. Cronica relatează că femeile se împărțiseră încete cu comandante și ca să-i deasă recetățuia comandorului de Calatrava pe cont propriu, independent de bărbaților. Arta scriitorului a ridicat la un rang simbolic îndemnul îndurerat al femeii rănite în demnitatea ei. Femeia spaniolă a avut adeseori în istoria poporului ei această funcție de păstrătoare a onorii populare și a demnității patriotice, și nu odată în împrejurări grave pentru națiune. Femeii eroici au contribuit prin îndemnuri publice sau chiar prin ironii slobode de violent spirit pamfletar, ceea ce e de nesuportat pentru bărbatul iberic, la revigorarea sentimentului de luptă. În circumstanțele piesei, Laurenția devine fermentul veritabil al răscoalei țăranilor. Încă nu este ban. Dacă nu vin toți, atunci suntem pierduți, Barildo. Nu știin pe cea mai mare parte dintre satenii. Frondozo e închis în turnul comandorului. Pus fiare Iar fica mea la se află în mare pericole. Mai însuți este ban. Nu se așa mă că nu strici mai tare roșu. Uite, înțelegem, dar ia seama este ban. Mântuirea noastră se răsluiește în taina cu care vom lucra. Ce e? ce acolo? E bingo! A venit totuși! Iată-mă! Și eu voi lua parte la această adunare. Oricât de vii și dureroase ar fi în amintirea mea loviturile de pici pe care le-am îndurat. Iată-l și pe quadrado ca aisei. Acum suntem toți! Vorbește, Esteban! Spune-mi! spune spune un om, ai cărui ochi sunt scăldați în lacrimi Vă întreabă cetățeni Ce doliu trebuie să poarte toți acești oameni După o patrie pângărită și pierdută pentru vecie Și chiar dacă doliul se cheamă onoruri Cum îl vom putea purta Când nu e în mijlocul nostru Un singur om care să nu fi fost necinstit De acest tiran crud răspundeți E printre voi vreunul care să nu fie suferit în ființa sau în cinstea lui? Dar ce mai așteptăm? Trebuie oare să îndurăm și alte nenorociri? Am îndurat destul. Ah, Se-ți bodește acum că s-a făcut pace cu Castilia. Regii sunt pe cale să sosească la Cordova. Doi oameni dintre noi să plece și, arucându-se la picioarele suveranilor, să i ceară ajutor. Suveranilor nu le pasă de noi. Trebuie să găsim alt mișloc. Dacă ați ascultat propunerea mea, vă sigur că am eliberat satul. Încet, nu e cu putința Alonzo. Timpul e prea scurt. Mai încet, oameni bun, mai încet. Dacă este descoperită într aceasta, poate costa viața vreunea din noi. A răpit cu o gruzime nemai auzită pe fica unui om care cărmuiește soarta satului nostru. Iar lui i-a cap bastonul de primar. E frondozo? Îl ține legat în fiare Ce sclavi au fost supuși vreodată Unui tratament mai înjositor? Și ce vrei, Alonzo? Ce trebuie să facă poporul? Să-i ucidă pe tirani! Noi suntem mulți, ei puțini! Să ridicăm armele împotriva comandului! Stați puțin! Aceste hotărâri nu trebuie să luate în pripă Dar nici să pierdem timpul chibizuind prea îndelung Tiranii ne ard casele Ne dau foc viilor Să ne răzbulăm! Să ne răzbulăm! Tăceți! Bate cineva! Cine e? Lăsați-mă să intru! Am și eu dreptul să iau parte la adunarea bărbatului! De Deschide-o, Sabarindo! O femeie nu poate să voteze, dar poate să urle! Mă recunoașteți? Dumnezeu! Sunt într-asemenea hal încă nu e de mirare că și băiți, Că nu mă recunoașteți Laurenția, fata mea Laurenția. Copilul meu Nu-mi spune copilul meu da, pentru ce comoara mea? Pentru ce? Pentru multe pricini Tu îi lași pe tiran să mă răpească Și nu mă răzbuni Pe trădător să mă pângărească Și nu mă aperi Nu era mânca lui Frondozo Așa încât nu pot spune că răzbunarea cădea în sarcina lui, ca bărbat al meu, era de datoria ta să mă răzbuni, fiindcă până noaptea nunții, fica e apărată de tată, nu de bărbat. Fernando Gomez m-a târât acasă la el sub ochii voștri. Ca niște ciobani fricoși ați lăsat prada în lupului. Câte pumnale ne-am văzut îndreptate împotriva mea. Și obrăzniciile, cuvintele de ocară, Aminimțările, părul meu despletit nu vă spune nimic. Nu vedeți pe trupul meu urmele însângerate ale loviturilor. Și voi, voi sunteți oameni de cinste. Voi sunteți părinți și prieteni. Voi, ale căror măruntaie nu sunt încă răscolite de durerea de a mă vedea atât de îngrozită. Sunteți niște oi! Și stric cu glas tare numele satului nostru. Fuente o fântâna turmelor. Dați-mi armele. Voi care spuneți că sunteți mai tari ca piatra, ca bronzul, ca granitul. Nu! Sunteți niște iepuri lași din născare, nu spanioli. Îndurați ca alți bărbați să se bucure de femeile voastre! Puneți-vă la cingătoare, fuste! Cu ce drept vă puneți băte? Vreau ca femeile să fie acelea care să lupte împotriva acestor tirani și să verse sângele acestor trădători. Comandorul vrea acum, fără judecată și fără să anunțe poporul, să-l spânzure pe frondozul de un crenel al turnului! Va face cu voi toți la fel și vă veți merita soarta atâta timp cât veți acum jumătăți de oameni. Iar această țară, scăpată de domnișoare, va fi din nou o țară onorată. Eu, Laurenția, nu sunt omul pe care tu să-ți îngădui să-l numești cu asemenea vorbe de ocară. Te voi răzbuna singur, chiar dacă toți ceilalți... Vor fi împotriva mea. Și si eu te voi urma, Esteban. Oricât de tare ar fi puterea dușmanului. Moarte acestor tirani. să moară cu toții. Mare. Care este Mare. planul de bătaie? Niciun plan. Să-i ucidem fără să-i mai alegem Cu toți și de părere că tiranii trebuie să moară Scoate-ți din ascunzătoare lânci, arbalete, suliți, stopare și ciomege Moarte -să tiranilor! Moarte tiranilor! cu frâne de o vehură! Dar unde e? Ne-am răspândit pe ulițele satului. Pascuala într-o parte, Chiasinta într-altă parte și eu într-altă parte. Pentru a aduna toate femeile. Să ne ridicăm toate la oaltă la luptă. La au pornit să-l pe Fernando Gomez. Până și copiii aleargă la luptă. Ar fi oare frumos ca numai ei să aibă cinstea luptei? Când jignirile îndurate de femei sunt la fel de grave ca și acelea suferite de bărbați, ce trebuie face? să facem? Să luptăm și noi pentru cinstea noastră. Iată, vine Pascuala finished... Când, în fruntea unui grup de femei. Bine, bine, bine, Iată, vine și grupul Hiașintei! So am sosit! Am sosit! să alcătuim o aftă de frâmini și să ne apuntăm și noi în luptă. Tu, Iasinta, după greaua jignire pe care ai suferit-o, ești demnă să comanzi o asemenea uștire. Nici cele suferite de tine nu sunt mai prejuns. Să nu pierdem timpul. Tu, Pascoala, vei fi port-drapelul. Să prindem da, atunci da, stindardul da. în purpul prășinii. Nu, n-avem timp să purtăm ca stindard de scufiile noastre. Ai trebuitat? Suntem gata? Gata, gata! Da. Pornim da! spre castelul lui Fernando Gomez.. Da! Da! Da! Evident, deși primisele vestea uciderii unui personaj ostil, regii Castilii nu puteau admite ca poporul să-și facă singur dreptate. Comisia de anchetă și de pedeapsă trimise de ei, condusă de un inchizitor avea însă să se izbească de un fapt nemai întâlnit până atunci și care, adevărat fiind, și cu atât adevăr artistic imortalizat în piesă, a rămas o pildă peste veacuri de solidaritate și tărie morală. Satul se declară în întregime, fără nicio șovăire, culpabil de moartea comandorului. Torturile nu frâng pe nimeni, voința populară e de cremeni. Acest moment, de o frumusețe unică în simplitatea lui poetică, a rămas ca un argument al posibilității celor mulți și slabi de a fi tari împreună și a înălțat piesa pe culmea creației lui Lope de Vega. Întuisește ale Cine l-a ucis pe comandorul Fernando Gomez? Cine ies cu un bătrân? Lăsați-mă, lăsați-mă o clipă să respir. Doamne, e tata. O clipă. băbește prin ea. Acum vorbește. Cine l-a ucis pe comandor? Fuente, o A O folise, bătrân. Tată, numele tău va cunoaște gloria veșnică. pe sperată pe femeia aceea. Așa. Strângeți prânghia! Spune-te-ne! Cine l au ucis pe comandor? Strângeți mai tare! Strângeți și mai tare! Spune-te-ne! Cine a fost? Am fost... Făi-mi pe o vechulă, domnule. Ați sigur și aduceți în pe o de fără. Sărmanul Mengo, fără-ndoială, dispre el e bomba. Mă tem că Mengo va mărturisi. În ce-l spângia? Vai, vai, vai, vai, vai, vai. În ce mai tare? Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Cine l-a ucis pe comandor? Vai, vai, vai, vai, vai, spune-mi. Vă spun, domnule judecător! Mai scăvește prin ea! O le-am pus spatele la grindă! Încet, domnule, încet! Cine l-a ucis pe Fernando Gomez? Gómez? Spânte, omehuna! În numele strintei chisiții vă jur că vă spune pânzul la pe toți! Cu mâinile mele! Cine l-a ucis pe comandor? Nimeni nu mărturisește, Frondozo? Popor de viteze! Lădă-l pe copilul acela. Așa! Eu știu, copilule, că tu cunoști adevărul. Cine a fost? A fost... Lăsați-i! Am obosit! N-am mai pomenit atât de uzenii! Am torturat peste 300 de țărani! Da toți mi au dat același răspuns. Guencio uh. Becuna! Uh. bat joc de Au rezistat, Frontodo! Au rezistat. S-a discutat mult și se mai discute asupra arbitrajului regal în această piesă, și în altele ale lui Lope de Vega și ale altor scritori contemporani cu el. S-a mers până acolo încât în unele țări finalul a fost modificat. E însă o realitate istorică. În acel moment, regii spanii, tinzând a întregi și unifica teritoriul național, sprijinindu-se efectiv pe țărani și târgoveți pentru a înfrâna pornirile centrifuge și habitudile tălărești dezorganizatoare ale marelor feudali, au jucat un rol relativ progresist. De aceea, dreptatea pe care o fac Ferdinand și Isabela țăranilor, după ce i-au martirizat, are rațiuni de stat reale. Scriitorul nu nutrește iluzii romantice asupra gestului monarhic și chiar dezvălui cu subtilitate calculul, în esență el însuși feudal, al regilor. Dar faptul e fapt și trebuie înțeles în dialectica lui istorică. Piesa rămâne astfel în întregul ei un măreț strigă de libertate, o sublimă evocare a capacității poporului de a face dreptate în sensul istoriei, conform cu necesitățile ei adevărate. În 1936, poetul, dramaturgul, animatorul spaniol Frederico García Lorca a montat-o într-o formulă simplă în teatrul său itinerant La Barraca, și a purtat-o cu un succes formidabil prin toată Spania, făcând deopotrivă o operă culturală și o operă politică. După războiul civil, Capodopera lui Lope de Vega a fost multă vreme interzisă, fiind reluată de-abia în deceniul al șaptelea. La noi a fost tradusă târziu, în 1949, de Eugen Schilleru, scriitor și critic, și-a avut premiera românească absolută în anul 1950 pe scena fostului Teatru Alarmate în localul din Bulevardul Magheru pe care îl ocupa azi Teatrul Notara. Într-un rol de țăran mucalit a strălucit atunci Constantin Ramadan, primarul Esteban era George Storin, Laurenția Nineta Gusti, comandorul George Vraca, Interpret impecabil, dur, întunecat, construind o imagine veritabil generalizatoare, foarte pregnantă a despotismului. Cum distribuția îi mai cuprindea pe V. Maximilian, Aurel Rogalski și câțiva tineri valoroși, azi reputați actori, spectacolul a produs o impresie puternică. Unul din cei mai respectabili cronicari, Victor Eftimiu, și unul din cei mai nevârstnici pe atunci, adică eu, L-am salutat cu sufletire în publicații foarte diferite, dar în deplin consens. În anii următori, lucrarea a mai fost reprezentată în țară. Suntem desigur îndreptăți să așteptăm reluarea acestei capodopere pe scenele bucureștene și, de ce nu, poate și la televiziuni. Creațiile capitale ale Teatrului Universal sunt și ale noastre, iar prin spiritul umanist înaintat, ele aparțin timpului nostru care are îndatorirea de a le menține mereu vii și a le restitui spre desfătare și cunoaștere intelectuală generațiilor noi. Ați ascultat biografia unei capă d'opere Fântâna turmelor de Lope de Vega Emisiune de Valentin Silvestru Fragmentele din înregistrarea teatrului radiofonic Au fost interpretate de Nicolae Brancomir Raluca Zanfirescu Alexandru Azoiței, Aurel Ghizescu, Marcel Angelescu, Ștefan Mihăilescu Breila, Ion Cosma George Demetru Eugenia Zaharia Mircea Balaban Ilustrația muzicală, Romeo Chelaru.